Pista 22 Istoria culturii și civilizației șapte romani De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 224 Figură pagina 223 Reprezintă o poză Fațada Domului din Orvieto Secolul XII Secolul 13. Încheiat figură Accesorii de cult Un element care servește desfășurării serviciului religios are drept scop amplificarea acusticii edificiului. Este vorba de un sistem pe care constructorii și l-au însușit încă din secolul XI, când au început să-l studieze, așa cum era practicat și în teatrele romane, și care consta în incastrarea în zidărie, în paranteză în special în cea a bolților, închid paranteza, a unor vase acustice având forma comună, artizanală de simple ulcioare mari, obișnuite de lut ars, introduse în pereți și lăsându se la suprafața zidului doar deschiderea gurii. Aceste vase captau și retrimeteau undele sonore, amplificându-le o practică ce fusese cunoscută și de arhitecții bizantini, dar uitată timp de secole. Exemplele sunt numeroase, din Franța și țările de jos, până în Danemarca și Polonia, și din Suedia până în bisericile din Cipru. Interesant de menționat este și faptul că folosirea în construcții a unui asemenea sistem a rămas în uz până în secolul XVII. Pavimentele originale din biserici, datând din perioada romanică, sunt foarte rare, obiceiul fiind ca mulți decedați să fie înmormântați în biserică. Pavimentul a fost înlocuit progresiv cu dale funerare. Dar pavimentele merovingiene și cele carolingiene erau de multe ori lucrate în mozaic. Procedeu continuat până în secolul XII, după care perioada gotică l-a înlocuit cu combinații de piatră, marmură și teracotă. Tehnica aceasta a continuat multe secole în Italia, țară care dispunea de marmură. Mozaicul pavimental s-a menținut în Franța, în paranteză, unde marmura lipsa închid paranteza, desenând animale, medalioane, figuri biblice, alegorice și zodiacale, etc. Un alt mod de decorație pavimentală consta în incizarea dalelor de piatră, desenându-se în felul acesta siluete de figuri și scene întregi. În șanțurile incizate se introducea mastic negru cu bistru, uneori cu o culoare roșie sau albastră. Procedeul acesta imitat și în dalele de teracotă prezenta avantajul că desenul rămânea, datorită adâncimii inciziei, nealterat. Alteori, în secolul XIV, pavimentul era incrustat, cu plumb trasând siluetele. Arta unei asemenea incrustări a atinge punctul cel mai înalt în pavimentul de marmură din Catedrala din Siena, unde cele 54 mari compoziții incizate sau cu intarsii negre, albe și în alte culori au fost lucrate de 40 de meșteri artiști, în paranteză între 1369-1547, închid paranteza, dintre care se pare că primul desenator a fost Duccio, se scrie Io. Între ornamentele pavimentale cele mai semnificative este și motivul, în paranteză, anterior creștinismului, de altminte, închid paranteza, al ghilimele labirintului, închid ghilimele, o răzăasă circulară sau octogonală plasată de regulă în centrul bisericii, în paranteză, în catedralele din Amiens, Aras, se scrie Arery As, Beyo, Cartră, Reims. Și altele, închid paranteza, constituită dintr-o singură linie condusă simetric de la un punct al circunferinței spre centru. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Timp îndelungat, uneori chiar o oră, credinciosul urmărea în genunchiat meandrele labirintului. Ghilimele, jocul de răbdare ce consta în al parcurge era un exercițiu de pietate pentru care, în schimb, i se acorda o indulgență când nu putea face drept penitență un pelerinaj lung. Închid ghilimele, în paranteză, că mare punct, n Închid paranteza, încheiat notă 1. Altarul, accesoriul cel mai important al edificiului de cult, în forme diferite, în paranteză de masă, cu unul, cu patru sau cu mai multe picioare, de sarcofag, de chivot și altele închid paranteza, poate fi din lemn, piatră, marmură, fildeș, în plăci sculptate, lemn acoperit cu aur sau argint, cu figuri și scene întregi, lucrate ore pose Începând din perioada gotică, odată cu dispariția criptelor, relicvele, au fost plasate la vedere în dosul altarului. Din secolul XII, pe marginea din spate a altarului s-a ridicat un perete ornamental de piatră, lemn, marmură, orfeverie, numit ghilimele retablu, închid ghilimele, în paranteză, lat, punct, retrotabula, închid paranteza, un accesoriu împodobit cu o pictură cu basorelief sau cu statui, care va avea un mare viitor până la sfârșitul renașterii. Vezi note 1. Citesc note 1. De fapt, retablurile sunt de două categorii. Mobile, plasate pe altar cu ocazia unor ceremonii și fixe, construite când altarul era rezemat de perete. Prima categorie datează începând chiar din secolul X, a doua din secolele 14-15, după care se va rămâne numai la retablurile construite, care în secolele 16 și 17 vor deveni foarte largi și înalte, acoperind întregul perete, în paranteză, ca în Spania, închid paranteza. Retablurile din epoca renașterii vor fi ornamentate în stil antic, cu coloane, cornișe și antablamente. Încheiat, notă 1. Încă din perioada carolingiană, altarul putea fi surmontat de un baldachin, în paranteză ciborium, închid paranteza, de marmură sau de lemn, îmbrăcat sau nu în stuc sculptat ori în metal. Un accesoriu care, după secolul X, a devenit o piesă rară în Occidente, dar care s-a menținut de-a lungul întregului ev mediu în Italia. Vezi notă 2, în paranteză, și sporadic în unele bazilici din Saxonia, Norvegia, Catalonia, închid paranteza. Atât în bisericile romanice, cât și în unele gotice, corul poate fi separat de navă printr-o închidere monumentală de lemn, de piatră sau de marmură. În paranteză, în franceză, jube, se scrie j-u-b-e cu accent ascuțit. Închid paranteza, analogă iconostasului din bisericile răsăritene. Este un portic cu trei intrări lăsând să se vadă altarul și surmontat de o galerie foarte bogat ornamentată sculptural. Citesc notă 2. În bazilicile sunt mare punct Ambrogio, în paranteză Milano, închid paranteza, sunt mare punct Nicola, în paranteză Bari, închid paranteza, și în cele mai importante din Roma sunt mare punct Clemente, sunt mare punct Lorenzo, sunt mare punct Giovanni în Laterano, sunt mare punct Cecilia în Trastevere, sunt mare punct Paolo Fuori Lemura, sunt mare punct Maria în Cosmedin și altele închiat Notă 2. Cele mai vechi exemplare existente azi, datează, din secolul 13, în paranteză, s-au păstrat doar două, închid paranteza, vezi, notă 1. Citesc notă 1. Într-o bazilică din Sion, se scrie Sion, în paranteză Elveția, închid paranteza, și în biserica abației din Vețolano, se scrie Vâie z, -Z o l -A -N -O, în paranteză, în Piemont, închid paranteza, încheiat, notă 1. Celelalte au fost suprimate în secolul XVIII pentru a nu împiedica vederea de către credincioși a altarului în timpul slujbei. În schimb, din secolele 15, XV, 16 și chiar XVII, un stil flamboyant și de renaștere, dar mai puțin bogat, împodobite cu sculpturi și picturi, s-au păstrat relativ multe, deși deplasate acum din locul originar. Să mai amintim aici și structura în paranteză de piatră sau de marmură, închid paranteza, care împrejmuiește zona corului, separându-o de navele laterale, de absidă și de ambulatoriu. În interior, pe marginile acestui perete, este strana rezervată clericilor. La exterior, structura având o înălțime de 2-3 metri, este ornată cu arcaturi, frize de basoreliefuri sau cu statui în rond de bos. În paranteză, exemplele cele mai realizate artistic le oferă catedralele din Albi, Cartre, Amiens, Burgos și Toledo. Închid paranteza. Amvonul, care, în forma sa cea mai veche din secolul XI, consta dintr-o platformă pătrată, susținută pe coloane și marginită de un parapet, în secolele 13 și 14, a devenit pătrat, semicircular sau poligonal, înălțat și sprijinindu-se de un perete sau de un pilastru, ori izolat la o oarecare distanță și construită din lemn, piatră, marmură sau metal. Vezi note 1. Citesc note 1. Ghilimele. În Germania, catedrala din Aachen... Se scrie AA KHN. HN. Păstrează un admirabil amvon de orfevrerie, donat de Heinrich al doilea. În paranteză, mâmic punct 1024. Închid paranteza. Este îmbrăcat în plăci de aur, lucrate o repose, împodobit cu pietre prețioase și camei, și având laturile din panouri de fildeș sculptate. Închid ghilimele, în paranteză, mare punct n lart Închid paranteza, încheiat notă 1. Cele mai bogat ornamentate amvoane cu basoreliefuri, coloane cu capiteluri și statui au fost realizate în Italia de Nicola Pisano, Giovanni Pisano și alții adevărate capodopere ale artei din toate timpurile, în paranteză v mic, -mic .infra, închid paranteza. Unele amvoane pot fi plasate în exteriorul bisericii, în paranteză ca cel de pe colțul drept al fațadei catedralei din Prato, închid paranteza. Interioarele unor biserici gotice au fost dotate încă din secolul XII și cu tribune pe console, pe o arcadă sau pe coloane și situate pe o latură a navei centrale. Funcția lor era de a adăposti Orga, în paranteză apărută în Occident în perioada carolingiană, închid paranteza, altele erau destinate cântăreților bisericii, altele în fine erau rezervate seniorului și familiei sale. Tribunele senioriale situate la nivelul pavimentului au un aspect de capelă, putând avea un altar propriu, un șemineu, o ușă de ieșire în exteriorul bazilicii sau de comunicare printr-un coridor cu apartamentele castelului din imediata apropiere. La începutul evului mediu, botezul era administrat numai de către episcop, numai la anumite sărbători și numai persoanelor adulte, prin imersiune. În baptisteriile de pe lângă biserici, mai importante în perioada romanică, baptisteriile s-au mai menținut doar în Italia, căci începând din secolele 9-10, fiecare biserică își avea cazanul său ritual de botez. Progresiv s-a introdus obiceiul, în mod general și definitiv către sfârșitul secolului al XII-lea, ca botezul să fie administrat copiilor, la o vârstă tot mai fragedă și nu prin imersiune. În paranteză, ca în biserica răsăriteană și azi închid paranteza, ci prin stropire cu apă sfințită. Cazanele de botez erau din piatră, din metal, în paranteză, sau bronz, închid paranteza, mai rar din lemn și mai rar încă din teracotă, de forme diferite, de obicei pe un soclu, pe patru coloane și bogat ornamentate în exterior cu sculpturi în basorelief. În paranteză, o adevărată capodoperă a genului este cazanul de bronz dintr-o biserică din Liege, închid paranteza. În sfârșit, un accesoriu al bisericii gotice era cimitirul, deși la început nu era situat în apropierea imediată, dar se afla încă din perioada merovingiană în interiorul zidului de încintă al orașului, în paranteză, obicei care s-a menținut până în secolul XIX. Închid paranteza, înconjurată de un zid cu galerii decorate cu sculpturi și picturi și cu porți de marmură monumentale. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În evul mediu, cimitirele nu erau locuri ale tristeții dominate de gândul morții. Doctrina bisericii, precis formulată și de toți acceptată, proclama dreptul omului la bucurie, fapt care a diminuat sentimentul de adânc respect pios datorat cimitirului. În cimitir se plantau pomi fructiferi și viță de vie, oamenii se plimbau aici, se veselau, glumeau, cântau și dansau. Încinta faimosului ghilimele Cimitir al Inocenților, închid ghilimele, din centrul Parisului, era până către sfârșitul secolului al XVII-lea un foarte frecventat loc de întâlniri galante, cu mici prăvălii și tarabe, cu articole de eleganță, un loc de plimbare și de distracție al societății ghilimele bune, închid ghilimele, în paranteză, dar nu lipsit nici de dezordini provocate de lumea interlopă, închid paranteza, încheiat notă 1. În schimb, s-a păstrat obiceiul de a înmormânta personaje marcante în interiorul bazilicilor, ceea ce a dus la dezvoltarea unei bogate plastici funerare, lespezi cu inscripții și baso-reliefuri plate sau monumente ornamentate cu sculpturi în relief și în rondebos. Un accesoriu interesant al cimitirului era așa numitul ghilimele felinar al morților. Închid ghilimele, instalat în vârful unui mic turn de piatră, surmontat de o cruce, aprins în timpul nopții. În paranteză, se credea că lumina alungă spiritele rele. Închid paranteza, felinarul servea pentru orientare și călătorilor noaptea, dar în principal, prin acest ghilimele felinar al morților, închid ghilimele, biserica țineasele. Amintească credincioșilor datoria de a se ruga pentru odihna celor răposați. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În același scop era instituit și obiceiul în paranteză, conform când mare punct lart închid paranteza, ca un pasnic de noapte să străbată străzile orașului, sunând dintr-un clopoțel și strigând. Ghilimele. Treziți-vă, cei care dormiți și rugați pe Dumnezeu să se îndure de sufletele morților. Închid ghilimele. Această adevărată instituție, așa zisă ghilimele, a clopotarului morților, închid ghilimele, a continuat să existe și să funcționeze până în secolul XVIII. Încheiat notă 1 Figură, pagina 225 Reprezintă o poză Baldachin, plasat deasupra altarului, în paranteză ciborium, închid paranteza, executat în argint, în 1296 Biserica sămare punct, Maria in Cosmedin, Roma Închiat figură Figură, pagina 226. Reprezintă o poză. relicvariu în stil bizantin, operă a meșterilor din Köln, către 1175. Încheiat, figură. Figură, pagina 227. Reprezintă o poză. Accesorii arhitecturale gotice, un mic baldachin atașat la capitelul unei colonete. Portalul bisericii, sumaretă mic punct, per sus vezle. În paranteză ion se scrie Y O -N -N E, Închid paranteza secolul 14. Persus vezle se scrie P cu accent grav R E, liniuță S O S, liniuță V E cu accent ascuțit, Z E L A Y. Închiat figura. Figura pagina 229 reprezintă o poză. Che de boltă din catedrala din Cartră, secolul 12. Punctul de încrucișare a ogivelor este adeseori ornat cu un medalion sculptat, în paranteză reprezentând frunze, flori, blazoane sau ca în desen un personaj sacru. Închid paranteza, încheiat figură. Arhitectura gotică în Anglia, Germania, Spania și Italia după Franța, unde noua tipologie arhitectonică fusese fixată de catedrala din cartră, în paranteză începută în 1194, închid paranteza, urmată imediat de cele din Rheims, în paranteză 1211, închid paranteza, Amiens, în paranteză 1220, închid paranteza, și Bevez, în paranteză 1227, închid paranteza, țara arhitecturii gotice prin excelență este Anglia, cu observația că Anglia s-a menținut în afara evoluției goticului continental. Prima țară care, reconstruind în 1174 corul catedrale din Canterbury, adoptă soluțiile spațiale elaborate în Île-de-France. Anglia va reacționa contra goticului francez, în paranteză în perioada 1250-1350, închid paranteza propunând versiuni originale, radical diferite, în edificii dintre cele mai frumoase și mai bine conservate din Europa, aproape totdeauna cu turnuri asemenea unor donjoane. Între caracteristicile construcțiilor gotice engleze, prima este importanța atribuită, la fel ca în perioada precedentă romanică, masivității grosimii zidurilor, amintirea stilului normand va rămâne determinantă în goticul englez. Bolțile pe ogive au fost experimentate foarte de timpăriu în Anglia, în paranteză, la catedralele din Durham, Winchester, Peterborough, închid paranteza, fără însă a se exploata posibilitățile acestora de a înălța cât mai mult edificiul. În locul obsesiei verticalității tipică goticului francez, aici, ghilimele, spațiul este în mod hotărât, subliniat în continuitatea sa longitudinală, închid ghilimele, în paranteză, lămăre balțareti, închid paranteza. Orizontalitatea va rămâne, deci, caracteristică construcțiilor gotice engleze. Alte particularități ale acestei arhitecturi. Nervaturile multiplicate, fără să fie legate funcțional nici de bolți, nici de pilaștrii de descărcare, lungimea peste măsură a navelor și întinderea excesivă a fațadei în disproporție cu înălțimea ei, în paranteză de exemplu, catedrala din Lincoln, închid paranteza. Plafoanele de lemn în care elementele componente sunt întrețesute în combinații de dulgherie extrem de sofisticate. Vezi, nătădoi, închiderea corului cu pereți drepți, rectiliniari, iar nu cu abside semicirculare, preferința pentru planul cu transept dublu, lipsa unei corespondențe logice între planul navelor și fațada flancată de două turnuri. În fine, corpul catedralei nu este izolată de alte clădiri, în paranteză aula capitulară și un amplu claustru. Închid paranteza. Citesc nota 2. Celebră în acest sens este Westminster Hall din Londra, în paranteză 1394-1402, închid paranteza, cea mai mare sală din lume cu plafonul nesustinut de stâlpi pe o lungime de 72,59 metri, o lărgime de 20,43 metri și cu înălțime de 27,45 metri, în care grinzile de stejar bătrâni din secolul 6 aveau deci aproape 9 secole. Încheat nota 2. În prima perioadă a goticului, în paranteză, așa numitul stil englez primar, în paranteză Early English, perioadă care se încheie către 1300 închid paranteza, aceste particularități se definesc în catedralele din Canterbury, Wells, SCR Lus, în paranteză prima biserică engleză cu adevărat gotică, în care arcul frânt este folosit peste tot, iar cel în plin centru, nicăieri, închid paranteza Lincoln, York, Worcester. Salisbury, singura care, în paranteză construită între 1220-1250, deci în același timp cu catedralele din Cartr și Amiens, închid paranteza, arată o strânsă afinitate cu verticalitatea bisericilor gotice din Franța, precum și în Westminster Abbey din Londra. După care, începând cu perioada așa numitului ghilimele stil ornat, închid ghilimele, în paranteză, decorated style, închid paranteza, datată de B. Fletcher se scrie f l H.R. dar cu o precizie exagerată între 1307-1377, goticul englez își revelează alte caracteristici absolut proprii, prin bolțile, în paranteză, așa zise ghilimele stelare, închid ghilimele, închid paranteza, care își multiplică nu numai nervurile intermediare, ci și nervurile de legătură ale acestora, în paranteză lierne, închid paranteza, fără a avea nici unele, nici altele un rol funcțional, ci decorativ, precum și prin ferestrele în care țesătura de piatră, ce susține componentele vitralilor, se ramifică și se împletește cu aceeași fantezie și spirit ornamental ca în goticul continental târziu. Tot acest decorativism nefuncțional conferă interiorului unei biserici engleze un aspect mai spațios și mai lejer. În forma sa cea mai exuberantă și mai expresivă, această înclinație se definește în cea de-a treia perioadă, cea a ghilimele stilului perpendicular. Închid ghilimele în paranteză, după b-mare punct Fletcher, între 1377-1485. Închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Dacă ghilimele stilul ornat închid ghilimele în paranteză care, după L mare punct R, se scrie R e cu accent ascuțit AU, în dezacord cu B mare punct Fletcher, devine dominant în Anglia chiar începând din 1250, închid paranteza, corespunde stilului flamboyant din Franța. În schimb, ghilimele stilul perpendicular, închid ghilimele, nu are omolog pe continent, este absolut original. Încheiat, notă 1. Ghilimele. Volta stelară, închid ghilimele cu nervurile și liernele ei, din ce în ce mai complicate și mai întortocheate, ajunge prin stadii experimentale succesive la tipul de ghilimele frunze de palmier, închid ghilimele, sau mai degrabă de evantai, în paranteză, fan, se scrie f volting, se scrie v a l t -i -n -g, închid paranteza. Din bolțile acoperite de o asemenea adevărată dantelărie, nervurile coboară în mănunchi din loc în loc, într-un fel de formațiuni conoidale, atârnând ca niște compacte candelabre de piatră, în paranteză, ca în Divinity School din Oxford, capela lui Henry al vii din Westminster, Abbey și altele, închid paranteza. Motivul încrucișărilor în unghi, drept ale membranelor de piatră, ale ferestrelor și ale multiplicității nervurilor bolții, care creează impresia de armonie într-o mișcare agitată, precum și atât de originalele ghilimele bolți în evantai, închid ghilimele, ale căror apăsări se descarcă prin numeroasele nervuri, în paranteză de fapt pur decorative, închid paranteza, în pilaștri extrem de subțiri, cu infinitele și subtilele lor efecte de lumin și umbre, sunt tot atâtea elemente unice în istoria arhitecturii. În paranteză, alte exemple în corul catedralelor din Gloucester se scrie G L O C T R, -A. Winchester, Peterborough se scrie P E T R B O R -O U G H, în sala capitulară din Wells, în capitala St George din Castelul Windsor se scrie W I N D S O R, sau în King's College Chapel se scrie K H A P E L din Cambridge. închid paranteza. Dacă Germania nu este țara de origine a goticului, din potrivă, noua arhitectură a pătruns aici târziu după 1230, deci la un secol după primele sale manifestări, în schimb ea a contribuit în cea mai mare măsură la difuzarea acestui stil în Europa Centrală și Orientală. În paranteză, Boemia, Polonia, Ungaria, Transilvania, închid paranteza. Tradiția romanică, având rădăcine atât de puternice, arta gotică germană și-a afirmat clar personalitatea proprie abia în secolul 15. Până la această dată, în secolul 13, regiunile germane s-au deschis larg influențelor franceze în arhitectură și sculptură, în secolul 14 și la începutul secolului XV. În pictură a iradiat aici, prin școala din Köln influența maestrilor sienezi, după care preponderentă devine influența flamandă. Cum arhitectura romanică cunoscuse o mare dezvoltare, în paranteză cu precădere în Renania, închid paranteza, procedeul boltirii pe încrucișare de ogive a apărut aici târziu. Catedralele franceze, mai mult imitate, au fost cele din Laon și Amiens, în paranteză, iar în domeniul sculpturii cea din Reims. Închid paranteza, din acestea derivă consideră domurile din Magdeburg, Naumburg, Bamberg și cel mai popular azi în Germania din Köln. Vezi note 1. Citesc note 1 pe care, în mod cu totul exagerat, Ră, îl consideră ghilimele un edificiu pur francez, închid ghilimele. Ghilimele, o copie, un calc fidel al catedralei din Amiens, închid ghilimele. Trei sferturi din acest edificiu, în paranteză, a cărui construcție a fost întreruptă în 1322, închid paranteza, datează din perioada 1840-1880, abia un sfert este un gotic original, încheiat notă 1. Formula pe care a adoptat-o arhitectura gotică germană este cea a bisericii cu trei nave de înălțime egală, cu aspect de unică sală. Mare sau de hală, în paranteză, așa numitele Allen -Kirchen. se scrie h a l l i n k i r -K h n închid paranteza, vezi note 1, formulă tipică Vestfaliei. Citesc NUTE 1. Același istoric de artă francez susține ipoteza discutabilă că formula ghilimele Bisericii Hală, închit ghilimele, ar fi împrumutată arhitecturii gotice franceze, dând ca exemple două biserici din Potier, cărora le-ar fi urmat mult mai târziu edificiile de acest tip din Münster, Paderborn, ghilimele Wissen-Kirche, închit ghilimele din Soest și altele, încheiat notă 1. Planul edificiului este aproape pătrat, transeptul este exclus, lungimea și înălțimea navei au aproximativ aceeași dimensiune. Ca elemente de susținere, coloanele sunt preferate pilaștrilor compuși, capitelurile sunt eliminate, interiorul este foarte luminos datorită ferestrelor înalte, tendința spre verticalitate este aproape anulată. Cu toate acestea, formula ghilimele Bisericii Hală închid ghilimele, s-a răspândit pe o arie largă, chiar și dincolo de teritoriile Germaniei, în Suedia, Danemarca, Transilvania, Polonia și Estonia.